răstignitutei te pentru mine, Ca să-mi izvorăști mie iertare. Înpunsul te în încoastă, Ca să-mi țâșnești pâraie de viață. Cu piroane tei pironit, Ca prin adâncul patimilor tale, Crezând eu înălțimii puterii tale, Să-ți cânt datătorule de viață. Hristoase, Slavă și crucii tale și patimii tale, Mântuitorule!